Розділ 53. Селена вперлася в спинку стільця, поклала ногу на стіл і почала розгойдуватися небезпечно балансуючи на задніх ніжках. Їй м'язи на цей час встигли одеревеніти і хитання служилою чимось на зразок вправи. Принагідно вона встигала читати книгу. Під столом мирно сопіла швидконога. За вікнами яскраве сонячне проміння частково розтопило сніг, і крапель наповнювала кімнату гарними переливами світла. Рани майже вже не турбували селену, але вона ходила. Як і раніше, накульгуючи, це не зменшувало в ній рішучості знову почати бігати вранці. З часу поєдинку минув тиждень. Фаліпа клопоталася, не покладаючи рук, звільняючи вбиральні місце під нові вбрання, ті самі, що Селена збиралася купити, коли зможе вільно виходити в місто і витрачати щедру платню королівського захисника. Але раніше потрібно було підписати королівський договір, а це вже ніяк від неї не залежало. Оскільки Фаліпі було не до неї, більшість часу Селена проводила з нихією і Дорином. Принц читав її вголос і читання затягувалося допізна. Засинала вона не відразу, а коли сон нарешті долав її, існулося слова стародавньої мови. Давно забуті обличчя Снилися знаки долі, що палають блакитним вогнем, Адерландський король, і скупчення мерців, викликаних із глибини пекла. Прокинувши селена, старанно забувала сон і особливо все, що мало відношення до магії. Ручка дверей із скрипом обернулась. Селена завмерла, не вже її звуть підписувати договір із королем. Але цього разу до неї прийшов не дорін, не принцеса і навіть не хлопчик Паш. У спальню ввійшов шоу. Швидконога радісно завіляла хвостом і кинулася йому назустріч. Селена ледне перекинулася стільця. Ноги вона звичайно. Чайно прибрала і рвучкий її рух нагадав її про рану. Отримавши від шаола дружне почухування за вухом, щення повернулася під стіл, покрутилося там і знову лягло. Але чомусь капітан завмер біля дверей, як укопаний. Селена згадала, що всі її убрання складалися з нічної сорочки і почервоніла від його пильного погляду. Як твої рани? Тихо спитав він. Тільки зараз до Селени дійшло, що капітан дивиться зовсім не на її ноги, а на пов'язки, що залишилися в неї на стегні. Майже все загоїлось, – квапливо повела вона. Пов'язки – пов це так, щоб мене жаліли. Селена спробувала посміхнутися, проте усмішки не вийшло. Я тебе всього тиждень не бачила, а, здається, ціловічність минула. Ти сам як?» Карі очі Шаола зустрілися з її очима, і Селена миттєво перенеслася назад. Вона відчувала під собою холодні плити, варанди, чула регіт Кейна в себе за спиною, але бачила Шаола, що опустився навпочівки поряд з нею. У неї перехопило горло. Досі її розум щось зрозумів, але зміст зрозумілого вислизнув від неї. Може, це теж було галюцинації. Я добре. Селена зробила крок до нього, лаючи себе за те, що одягла надто коротку сорочку. Я хотів перепросити, що не зміг прийти раніше. Селена майже в притул підійшла до нього і здивовано підвела голову. Вперше вона бачила Шаола без меча. Тебе, мабуть, справи не пускали. Шаол продовжував стояти, не роблячи жодного кроку вперед. Селена закинула за вуха волосся, що вибилося, потім зробила ще один маленький крок. Тепер, щоб бачити обличчя Шаоли, їй треба було задерти голову. Очі капітана були дуже сумні. «Ти ж врятував мені життя, двічі. Я зробив те, що мав зробити». «Я в тебе в бургу», – сказала Селена. «Не вигадуй, нічого ти мені не винна. Напружено не своїм голосом відповів Шоол. Селена обережно взяла його руку до своєї, але Шоол вирвався. «Я просто зайшов тебе привідати. Вибач, поспішаю». Про він, і Селена відразу зрозуміла, що це брехня. «Дякую за те, що вбив Кейна», – сказала Селена і побачила, як він напружився всім тілом. «Я й досі пам'ятаю своє перше вбивство. Мені воно важко далося». Шоул опустив очі. «Тому його вбивство не виходить у мене з голови. Кажеш важко? А це мені було легко, розумієш?» вихопив меч і вбив його. Скажу тобі більше, я хотів його вбити. Він що знав про твоїх батьків? Звідки? Сама не можу зрозуміти, збрехала Селена. Але вона розуміла, чудово розуміла. Кейну були доступні області іншого світу та прогалини між світами. Він міг проникнути в її розум, копатися в її спогадах і навіть у її душі. Можливо, Кейн знав про неї таке, що вона й не підозрювала, навіть зараз, знаючи, що Кейна більше немає, Селена похолола. Обличчя Шаула трохи розмерзлося. Жахливо, що вони загинули так. З волі Селена замкнула всі свої почуття, залишивши лише голос. Це було дуже давно. У вісім років багато сприймаєш по-іншому. Вони любили спати, а тієї ночі йшов дощ, тому було дуже тепло. Я відчувала, що довкола мене мокро, але вирішила це через дощ. Мені дуже хотілося спати, я заснула, а вранці прокинулася, зрозуміла, це ніякий не дощ. Сильно ковтнула повітря. Вона пам'ятала свої лікті та плечі, забризані кров'ю батьків. Невдовзі після цього мене знайшов, Робін Хемел. Все одно жахливо. Кажу тобі, що вже багато років минуло. Я облич обличчя їх не пам'ятаю. Вона знову збрехала. Вона чудово пам'ятала кожну рису батьківських облич. Іноді я навіть забуваю, що маю батьків. Його кивок більше означав, що він почув її слова. Їхній зміст залишився для шаула незрозумілим. Шаула, ти дуже багато зробив для мене. Я не лише прокейна, взагалі. Коли ти. Мені треба йти. Глухо перебив шоу, повертаючись до дверей. Стривай. Селена схопила його за руку і розвернула обличчям до себе. Його очі злякано блиснули. Вона обвела руками його шию і притулилася всім тілом. Капітан намагався відсторонитися, але вона не відпускала його, забувши про неючі рани. Потім, ніби схаменувши, шоу, теж обійняв її і притяг до себе. Селена заплющила очі і слухала його подих, не розуміючи, де кінчається вона і починається він. Його дихання приємно зігрівалою шию. Шол нахилив голову і тнувся, щокою в її олося. Серце її стукало дуже швидко, але душу охопило дивний спокій. Селена раптом відчула, вона готова стояти так ціловічність, не помічаючи, як навколишній світ перетворюється на руїни, а потім і на порох. Вона згадувала пальці з Шаола, що тяглися до неї через крадяне коло арени. «Як ви тут?» Почувся з дверей голос Доріна. Шоул поспішно відсахнувся, ледь не впустивши Селену. «Ми чудово!» – з неприродною бадьорості відповів він. У повітрі одразу стало холодно. Селена розлякувато зіщулася. їй стало незатишно, наче її із теплого ліжка витягли на мороз. Шоул капливо кинув принцові і пішов, а з ним із душі Селени пішла легкість. Дорін дивився на неї, але Селена продовжувала дивитися на двері, хоч і знала, що Шоула давно вже не мав в її покоях. Думаю, він ще не скоро говтається після вбивства Кейна сказав Дорин. пак, досить різко відповіла Селена. Дорин запитливо підняв брови. "Вибачте", схвинулося вона, Уявила, як йому зараз. На мою думку, я вас застав у самий розпал. Сам не знаю чого. Обережно зауважу, принц. Вам здалося?" вкотре збрехала Селена. "Просто мені захотілося підтримати Шоула. Шкода, що він так спішно пішов, залишився б, дізнався про гарну новину". У Селени звилу живіт. "Батько завершив усі тягання з твоїм договором. Завтра ти його підпишеш у залі засідання королівської ради". Це означає і офіційну стану королівською захисницею? Так, виходить, батько не так сильно тебе ненавидить, як могло здаватися. Просто диво, що укладання договору не затягнулося на місяць, сказав Дорін і підморгнув. Чотири роки, чотири роки під невільної служби, а потім вона буде вільною. Але чому шоу втік, як хлопчисько? Селина глянула на двері, прикидаючи, чи вистачило б. У неї зараз сили його наздогнати. Дорін обійняв її за талію. А це означає, що ми будемо разом принаймні цілих чотири роки. Він нахилився поцілував її, але Селена обережно вирвалася з його обіймів. Торіна, я тепер королівська захисниця. Давлячись від сміху, сказала вона. Із цим ніхто не сперечається, відповів принц, знову наближаючись до неї. Але Селені не хотілося ні нових обіймів з ним, ні нових поцілунків. Вона обернулася до вікна яскраво залитого сонцем. Світ знову було відкрито нею. Вона зуміла переступити через ненависну крейдову межу. Селено, а це хіба щось змінює? Щиро? Дивувався Дорін. Мабуть, тільки те, що тепер біля твоїх покоїв не штовхатимуться вартові. Здобувши титул королівської захисниці, я вже не зможу бути з вами. Селено, я розгадав твій жарт, засміявся принц. Тепер нам буде легше все це тримати в таємниці. У мене і так вистачає таємниць, і ще одна мені не потрібна. Не хвилюйся, я знайду спосіб розповісти батькові і матері. Не надто впевнено, додав Дорін і скривився. Доріне, навіщо вам усе це? У мене лише титул звучить гарно. Насправді я підневільна вашого батька, а ви наслідний принц. Вона сказала те, що думала. Якщо їхні стосунки перейдуть за межу обіймів та поцілунків, це лише ускладнить справу, коли настане час покинути замок. Приймати ласку Доріна, будучи служницею батька, в яке становище це її поставить. І Доріна також. Якби він не захоплювався нею, у наслідного принца свої обов'язки: ухилитися від яких він не мав права. Так, вона й зараз хотіла його. Їй було добре з ним, але вона розуміла, їхні тривалі стосунки все одно погано закінчаться, і насамперед для неї. Сафірові очі Доріна потемніли. Значить, ти не хочеш бути зі мною. Доріна, давайте не загороджуватися від правди. Через чотири роки я таки покину замок. Я не знаю, яким буде кінець наш наших відносин, якщо вони продовжаться. Думаю, вони лише ускладнять життя кожного з нас. Сонце приємно гріло її спину. Селена відчула, як починає йти вага, що тиснула її на плечі. Зрозумійте мене правильно, Доріне. Через 4 роки я отримаю волю. Спробуйте це зрозуміти, адже я й до арешту не почувалася вільною. Я ніколи не була вільною і дуже хочу відчути, що це таке. Коли ти по-справжньому вільна. Селена посміхнулася, принц відкрив рота, але промовчав і лише дивився на її посмішку. "Як забажаєш", тихо відповів він. Вона не шкодувала про зроблений вибір, проте ці два слова викликали в ній дивну прикрість. "Але я хочу залишитися вашим другом, назавжди", сказав Дорін, засуваючи руки в кишені. Селені стало трохи шкодою, може взяти його за руку чи поцілувати в щоку, але слово "вільна" дзвоним дзвонило в неї всередині, відгукуючись у всіх куточках її істоти, і їй було не стримати посмішки. Дорін Теж усміхнувся, проте його усмішка вийшла натягнутою. Думаю, що не вже поспішає сюди, щоб розповісти тобі про договір. Принцеса дуже розлютиться, коли дізнається, що я її випередив. Ти вже вибач, це за мене, добре? Дорі взявся за дверну ручку, але завагався йти. Вітаю тебе, селено, тихо промовив він. Вона не встигла відповісти двері, за принцом тихо зачинилися. Залишившись одна, селена підійшла до вікна, притискаючи руку до серця, що шалено билося. Вільна, прошепотіла вона, нескінченно повторюючи це дороге слово. Розділ 54. За кілька годин Шоул знову з'явився в покоях Селени і тепер стояв біля дверей до її їдальні. Він сам не до кінця розумів, навіщо прийшов сюди, точніше розумів, тільки не хотів визнати собі. Шаол всюди шукав Доріна і ніде не міг знайти. Він відчував необхідність пояснити цю дивну сцену мимовільним свідком якої виявився принц. Адже все було не так, як Дорін міг подумати. За минулий тиждень король ледь удостоїв його кількома словами, ім'я Кейна взагалі не згадувалося. Це Шаола не дивувало. Хто такий Кейн? Пішак у грі. Потішив короля і буде з нього, і нема чого рівняти якогось солдата з капітаном Корліс. Ської але Кейн мертвий, бо шоу убив його. Очі його здоровання ніколи вже не відкриються і не подивляться на світ, тому що Шоул вбив його. Бив не просто так, не через дурну сварку. Бив за крайньої потреби, але вбив рука. Капітана слизько ковзнула до піх. Потім він згадав, що ці дні ходив без меча. Тоді. Ішовши до своєї кімнати, він ж бурнув мечу куток. Дякувати, хтось змив зі зброї всю кров. Напевно, гвардійці, які забрали його з веранди. Вдома вони налили йому великих келих найміцнішої випивки, яку могли знайти, і мовчки мостилися. Потім, переконавшись, що їхній командир не робить дурниць, пішли, не чекаючи, коли він їм подякує. Шол провів рукою по коротко стриженому волосю і ввійшов. Селена ліниво розправлялася з обідом. Капітана вона явно не чекала. Два візити за один день, здивувалася Селена, опускаючи Виделку. Чим я завдячую такій увазі? Де Дорин? Похмуро спитав Шоу. Цього я не знаю, як бачиш, тут його немає. А я думав, що в цей час він завжди буває тут. Раніше бував, а тепер не буде. Шоул підійшов до столу і завмер з запитанням. "Чому?" Селена скачала хлібну кульку і відправила собі до рота. "Тому що я припинила це. Що саме?" "Я тепер королівська захисниця, залишилося лише договір підписати. Думаю, ти розумієш, що мені було вкрай небезпечно перебувати в близьких стосунках із принцом". Її очі спалахнули від... від легкого, наголосу, зробленого нею на слові принц, у Шоула замерло серце. Капітан ледве посміхнувся і сказав: "А я все чекав, коли ти остаточно видужаєш". Він раптом подумав, які почу відчувала Селена після чергового вбивства, чи мучилася, чи згадувала своє забруднені крові руки, чи вона вміла вбивати, не бруднячись у крові жертв. Шоул знову вкотре здивувався, що доля зробила її асасинок. При всій її браваді, при всій її хитстві та гордовитих позах її обличчя зберігало якусь ніжність, надія на те, що вона не встигла перетворитися на живу зброю вбивства. Дівчина, яка побувала в Вендовері і не розучилася сміятися, не могла, Любити ремесло асасина. Селена дивилася на нього, крутячи між пальцями кінчик локона. Вона так і не передяглася, надто коротка нічна сорочка при кожному русі, задралася вгору. Але капітан дивився не на її ноги, а на обличчя. Що ти стоїш? Сідай, соромно святкувати одній. Селена лукаво усміхнулася. Те, що було на поєдинку, те, що було незабаром після поєдинку, Кейн це ще довго не залишить його. Але зараз Сшау висунув стілець і сів напроти неї. Селена простягла йому келих вина за чотири роки, що залишилися до моєї повної свободи. За тебе, Селено, відповів Шоул, піднімаючи келих. Їхні очі зустрілися, і тепер йому не знадобилося примушувати себе посміхатися. Мабуть, чотири роки поряд з нею це замало. Селена стояла у гробниці. Вона знала, що спить. Їй часто снилася ця гробниця. Іноді у сні Селена знову вбивала Рідерака або опинялася всередині саркофага Еліани. Часом і снилася золотоволоса молода жінка з розмитими рисами обличчя та важкою короною на голові, але сьогодні, сьогодні вони були з Еліаною двох. Склей був залитий місячним світлом. Останки вбитого рідерака кудись зникли. Дилюсь, ти швидко одужуєш, сказала королева, притискаючись до... до стіни свого саркофага. Селена зупинилася в дверях. Сьогодні на Еліані замість обладунків знову була її блискуча сукня. Риси обличчя втратили різкість. Так, одужую, відповіла Селена, але все ж оглянула себе. У вісні вона була зовсім здорова, навіть слідів від ран не залишилося. А я й не знала, що ви, войовниця, сказала Селена, кивком підборіддя вказуючи на Дамаріс, що ви близько у місячному світлі. Занадто багато пов'язане з моїм ім'ям. Було забуто очі замінено дурними казками сині очі Еліани блищали від гніву та смутку? Я боролася у війнах із демонами. Ми з Гавіном разом билися проти Ерована. Там ми покохали одне одного. А наші легенди представляють мене зніженою дівою, яка сиділа у вежі і своїми магічними навиками допомагала принцу здобувати перемогу. Вибачте, я не знала, прошепотіла Селена, торкаючись амулету. Ти можеш бути іншою, тихо сказала Еліана. Великою ти здатна перевершити і мене, і кожного з нас. Селена відкрила рота, але слова не вимовлялися. Еліана зробила крок до неї. Твоїх сил висадить на те, щоб змусити тремтіти зірки, сказала королева. Ти зможеш усе, якщо тільки насмілишся. У глибині душі ти сама це знаєш і найбільше боїшся своєї сили. Селені раптом захотілося вискочити з клепу, бігти без огляду. Блискучі сині очі стародавньої королеви були такими ж примарними, як її прекрасне обличчя. Кейн довгий час заповнював наш світ злом. Ти зуміла знайти та перемогти це зло. Тепер ти королівська захисниця. Ти виконала мій наказ. Я виконала не ваш наказ. Осмілилася заперечити Селена. Я боролася за свою волю. Еліана, розуміючи, посміхнулася. І від цієї усмішки Селені хотілося кричати, але вона намагалася нічим не видавати своїх почуттів. Ти маєш рацію, але лише частково. Пам'ятаєш, як Кейн зірвав з твоєї шиї амулет і ти відчула себе беззахисною? Пам'ятаєш твої заклики про допомогу? Ти ж кликала і знала, що тобі дадуть відповідь. Що я тобі відповім. «То ти вирішила врятувати мене заради своїх тілей?» – спитала Селена. «Скажіть, навіщо мені ставати королівською захисницею, як не заради власної свободи?» Ліана підставила обличчя місячному світлу і відповіла. «Є люди, які дуже чекають, коли ти їх урятуєш. Їм це потрібно не менше, ніж тобі під час поєдинку з Кейном. Можеш заперечувати, можеш казати, що ти не знаєш таких людей. Когось поки не знаєш, але тут, у замку, у тебе є друзі, і їм дуже потрібна твоя присутність. Насамперед, вона потрібна не «Я була в довгому, нескінченному сні, але мене розбудив голос». «Чий голос?» – насторожила Селена. «То не був голос однієї людини. Це було безліч голосів, що злилися докупи. Одні шепутіли, інші кричали, треті навіть не здогадувалися, що звуть мене. Але їм усім потрібна твоя допомога». Еліана торкнулася чола Селени і та знову спалахнув блакитний вогнем знак долі. Селена його не бачила, але помітила яскравий блакитний відблиск, що осяє обличчя стародавньої королеви. «Коли ти будеш готова. Коли і ти почнеш чути цей єдиний голос багатьох, тоді зрозумієш, чому я прийшла до тебе і чому лишалася поряд з тобою, незважаючи на всі твої спроби випхати мене зі свого життя. Селена защіпала в очах, вона підійшла до королеви, Еліана сумно посміхнулася. Поки туди не настав, ти знаходишся саме там, де й маєш перебувати. Будучи поруч із королем, ти побачиш, чого потребують люди і що потрібно робити, а поки що святкуй свою перемогу. Невже Еліана... Вимагатиме від неї чогось ще. Ця думка приводила до вічаю, проте Селена кивнула. Більше нічого не тримало її в склепі, і вона вже приготувалася піти, але потім озирнулася через плече. Королева, як і раніше, стояла у смузі з місячного світла і сумно посміхнулася. «Дякую вам, Еліано, що врятували мені життя», – подякувала Селена. Еліана похитала головою. «Кровні пута неможливо розірвати», – прошепотіла вона і зникла. Відлуння кілька разів повторило її шепіт. Розділ 55. Наступного дня Селена підходила до скляного трону, боязно поглядаючи на короля та присутніх. Кілька місяців тому вона ще більше боялася стояти тут разом із 23 іншими претендентами, які тоді в осередку вирував зеленуватий вогонь. А за столом сиділи 13 королівських радників, і кожен дивився на неї. Проте зараз картина суттєво змінилася. З претендентів залишилася вона сама. І то вже не претендентка, а переможниця. Дорін, що стояв біля трону, посміхнувся їй. Сподіваємося, що це добрий знак, подумала Селена. Але усмішка принца і надія не могла подолати жах, що стискав серце Селени, коли король спрямував на неї темний погляд і мовчки стежив, як вона йде до трону. Золотистий поділи її сукні м'яко шарудів мармуром, і це був єдиний звук у залі. Селена йшла, щільно притискаючи руки до корсету. Руки завжди видавали її хвилювання. Зупинившись на належній відстані, Селена в Шаол, що стояв поруч, теж склонився. Мабуть, капітан перебував до неї ближче, аніж вимагали правила етакету. «Ти прийшла сюди, щоб підписати договір», – сказав король, і від його голосом в неї затріщали кістки. Чому ця звіроподібна людина має таку могутню владу? Так ваша величність, якомога смиренніше, тоном відповіла Селена, намагаючись дивитися на королівські чоботи. Стань моєю захисницею, і ти отримаєш свободу. Один рік ти зменшила, торгувавшись із моїм сином на чотирирічний термін. Хоча я досі не розумію, навіщо йому знадобилося торгуватися з тобою. Король сердито глянув на Доріна. Принц закусив губу, але промовчав. Її серце смикалося, наче поплавок. Їй доведеться виконувати будь-які накази короля, наймерзенніші, найогидніші доручення, але через 4 роки вона звільниться та отримає право на власне життя без страху бути покараною чи відправленою у рабство. Вона зможе розпочати життя з чистого аркуша, далеко від Адарлана. Вона покине це моторошне королівство. Селена поки не знала, як вона зустріне перший день своєї вбомоної волі. Може просто посміхнеться, а може розригочеться на все горло чи розридається. Можливо, її потягне танцювати, або просто підвестися б біля вікна. Гроші, що вона назбирає до 4 років служби, їй вистачить до старості. Їй більше не доведеться вбивати. Вона зможе попрощатися з Аробіном і назавжди залишити межі Андерлана. Ти що, навіть не збираєшся мені дякувати? Прогарчав король. Селена відважила глибокий уклін, ледве стримуючи радість, адже вона перемогла його. Вона, яка скоїла злочин проти його імперії, не загинула в Вендовері. Вона повернулася і стала переможницею. Ваша Величність, я сповнила глибокі подяки за надану мені честь і цей дар, я готова смиренно служити вам. Брехня тобі не личить, зневажливо гримнув король, принесіть договір. Хтось із радників послужливо поклав на стіл аркуш пергаменту, селена дивилася на перо, чорнильницю та порожнє місце у нижньому рядку, де їй належало писати своє ім'я. Очі короля спалахнули, але Селена Мочки витримала його погляд. Знаючи характер короля, вона могла боятися будь-яких несподіванок. Один лише незадоволений жест, один рух, який він визнає загрозливим, і її прямо звідси потягнуть на шибеницю. Умови договору не обговорюються. Коли я велю тобі щось зробити, ти це зробиш, точно як я наказав. Мої накази також не обговорюються. Мені нема чого пояснювати тобі свої задуми. Якщо тебе раптом схоплять, ти будеш зобов'язана до останнього подиху заперечувати, що перебуваєш у мене на службі. Це зрозуміло? Мені все зрозуміло, Ваша Величність. Король підвівся, зійшов з помосту, Дорін, стрепенувся, проте Шаол ледь помітно похитав головою. Селена вперлася поглядом у підлогу. В неї не вистачало сміливості дивитися на короля, коли він був поруч. А тепер, асасин, слухай уважно, запам'ятай те, що я зараз скажу. Селена раптом відчула себе маленькою, тендітною, наче прутик. Якщо ти раптом не виконаєш бодай одне моє завдання або раптом забудеш повернутися, тобі доведеться дорого заплатити за твоє свавілля. Король понизив голос майже до шепоту. Якщо ти посмієш не повернутися, Завдання, на яке я тебе посилаю, твого дружка капітана, король зробив паузу, я накажу стратити. Селена округлила очі, дивлячись на порожній трон. Якщо ти після цього не повернешся, я накажу стратити нехемію, а потім одного за одним її братів. Слідом за ним я велю живцем закопати їхню матір. і не думаю, що тобі вдасться мене обдурити чи перехитрити. Селена відчула на собі його зловішну посмішку. Картина тобі зрозуміла? – спитав король, відсунувшись від столу. – Підписуй. Селена подивилася на прогалину в нижньому рядку, потім беззвучно зітхнула, прочитала молитву про свою душу і вивела своє ім'я. Кожна наступна літера давалася їй важкою за попередню. підписавши договір, вона, не дивлячись, відкинула перо. Добре, тепер можеш іти, сказав король, киваючи на двері. Коли знадобишся, я дам знати. Він знову сів на трон. Сена вклонилася цього разу навіть глибше, намагаючись не відводити очей від його обличчя. Тільки одного разу вона крадькома глянула на доріна і встигла поміти смуток в його очах. Але вже наступної миті на обличчі принца з'явилася посмішка. Села відчула, як Шаол міцно схопив її за руку. Король виявився хитрішим, ніж вона думала. Тепер від її послуху його волі залежало не лише її власне життя, а й життя Шаола, Нехемі та рідних принцеси. Коли вона разом із шаолом виходила із зали, її ноги відчували дивну легкість, а водночас неймовірний тягар. Азовні вив і гудів вітер, намагаючись перекинути скляну вежу, але всі його зусилля були марні. Скляні стіни не поступалися мітю кам'яним. Кожен крок, який віддаляв селену від тронного залу, повертав її життя. Шоу мовчав, доки вони спустилися в кам'яний замок. Ну що, захисниця? спитав він. Меча на в нього не було, як і раніше. Слухаю, капітане, тепер ти щаслива? спитав шоу, посміхаючись куточками рота. Селена теж усміхнулася. Можливо, я щойно продала свою душу, але все ж таки так. Я щаслива. Як це можливо у моєму становищі? Королівська захисниця Селена Сардотін задумливо промовив Шоу. І як тобі? «А що, звучить гарно», – відповів він, знизуючи плечима. «До речі, хочеш дізнатися про свою першу місію?» Селена зазирнула в його золотаву карі очі, що таїли щось, у чому вона розбереться потім. «Завтра розкажеш», – усміхнулася Селена, беручи його під руку.